Molt bona tarda a tothom. Són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Si hi ha màximes intocables, com que el temps és or, també hi ha d'altres que, com els horaris, s'han de complir. I conceptes com aquest són els que certes empreses de ferrocarrils no tenen encara clar i persones d'altres esferes tampoc. I és que un error, en comptar el temps, és el que ha fet que a Casa del Sol aquesta setmana hi hagi hagut un bon rebombori. Sí. I és que en arribar a casa el sol es va trobar amb una cara llarga i cap paraula bonica de la seva estimada esposa. Quines hores eren aquelles d'arribar a casa? La lluna, tota cap ficada en pensar què es posava per sortir a la nit, no hi va caure en que a partir de diumenge el sol hauria de treballar una hora més i que per altra banda li allargaria el temps d'espera a la seva jornada laboral. I com a compensació, aquella nit van decidir sortir junts per celebrar que s'estimaven. és dimecres 1 d'abril de 2009. Això és Ràdio Metropol i qui us parla Albert Segura. Escriu-nos ràdio metropol arroba catalunyacomunicació.ca Comencem programa i comencem més amb aquest abril, que arrenquem més fresc del que ens té acostumats i amb una bona notícia, l'alliberament de dos empresaris de Polinyà que havien segrestat en un suposat viatge de negocis a Nigèria. Tot apunta que hi van viatjar per tancar un negoci que perseguien des de feia mitjany i que va resultar ser una enganyifa per atraure'ls i demanar un rescat per l'alliberament de 200.000 euros. Pepita Pedraza és l'alcaldessa de Polinyà. La pròpia família havia demanat al govern de que no fes públic tota aquesta situació i sembla doncs que és una cosa bastant familiar que són molt poques treballadors. Han anat en un viatge de, de negocis i sembla ser, doncs, bueno, els quan es van sequestrant no? Finalment, ni gràcies a les investigacions de l'operatiu en què hi van participar els Mossos d'Esquadra, la policia nigeriana els va alliberar i va detenir quatre persones implicades. Els empresaris van arribar i ja al vespre a casa. Per altra banda, a casa nostra hi ha remodelacions al centre del municipi, amb les obres del carrer Major. L'alcalde César Arrizabalaga avala els treballs que s'incrouen dintre del paquet previst pel Fons d'Inversió Local. Nosaltres vamos a garantir que en la calle Mayor continuamente los peatones puedan acceder a sus viviendas, a los negocios de hostelería, a les tiendas, les botigas, etc., amb unes borreras apassionades de, de 1,80 m, el no que no vol dir que se estigui sempre pegat a la pared. Ara hi ha moments determinats que els peatrons seran per al centre de la calzada i en altres moments tindran que anar a la pared. Els comerciants, però, hi veuen llacunes, com explica el president de Montcà de Centre Comerç, Jesús González. El que és l'ocupació viària és molt, molt més àmplia ja des del primer dia fins a l'últim dia. Això és, serà molt dur per als nostres comerciants, per les càrregues i descargues, per el mateix eh, vianant, que potser no passar comodament no pensarà en el nostre establiment, i si sí, de veritat, torno a dir, el termini serà més curt, però penso que serà més dur encara que amb 17 mesos. I de Montcada saltem ara cap a Cerdanyola del Vallès, on aquesta setmana s'ha presentat en societat un dels equipaments que estan cridats a ser un dels revulsius científics del sud d'Europa. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, què tal? Doncs molt bé, i em sembla que tu vas anar en aquesta visita institucional que es va fer i en aquest equipament, que no ho hem dit, és el Sincrotró. Doncs sí, vam en aquesta visita i ho vam fer amb companyia d'una persona molt especial. Una persona molt especial? Doncs sí, Albert, el president de la Generalitat, José Montilla, va ser precisament el que va venir a aquesta visita al Sincrotró, i és que Montilla aquests dies ha estat part la nostra comarca. El passat cap de setmana vas venir aquí a Montcada, on va inaugurar la nova biblioteca, i a més a més també doncs, aquest dilluns va estar al Sincrotró, que per qui no ho sàpiga doncs, és aquest accelerador de partícules que s'està construint a Sardanyola del Vallès. Veig que la visita devia ser molt, molt, molt, molt divertida. Què tal la visita en si? Doncs la visita va servir perquè el president conegués les instal·lacions, que en les properes setmanes ja començarà a rebre el primer centenar de professionals que ara treballen al projecte de la Universitat Autònoma i que es traslladaran a aquest equipament. I a més, doncs, també va servir perquè ens diguessin més o menys quan començarà a operar, quan estarà operatiu, que serà precisament el primer trimestre del 2010. El fet que estigués en Montilla suposo que era una excusa per ensenyar-li les instal·lacions després de la visita que van fer fa un any i mig amb en Zapatero, que va ser la primera pedra, però a part d'això Montilla va fer referència suposo a la importància que tindrà aquest equipament dintre del que és el panorama científic, no? Sí, Montella va sobretot remarcar l'esforç en investigació i desenvolupament i també en innovació que s'està duent a terme aquí a Catalunya i va explicar que és fonamental pel teixit productiu català i més en aquests temps de crisi en el que ens trobeu perquè doncs, precisament referint-se a aquesta crisi va assegurar que la inversió en investigació és una garantia perquè a l'economia catalana se'n surti i compti d'aquesta manera les millors condicions per de cara al futur doncs, estar totalment preparada. En aquesta la línia també va valorar l'esforç del govern, les universitats i els centres d'investigació per desenvolupar el que es coneix com el Pacte Nacional per a la Investigació i la Innovació. Escoltem José Montilla. Un pacte per la recerca que és el full de ruta que segueix el govern, que segueix i que seguirà el conjunt de la societat catalana, precisament per aconseguir eh, aquesta economia més basada en el coneixement, aquesta economia que ens ha de garantir el futur sobre la base d'un esforç addicional. Montilla també va definir, Albert, el sincrotró com la instal·lació científica més important, com tu deies, que s'ha fet a Catalunya i a Espanya i també que es farà als obrers d'Europa segons diu, es tracta d'un referent importantíssim que demostra aquest esforç que comentàvem. Mm -hmm. Exactament, suposo que aquí s'han invertit molta pasta també, perquè entra dintre del que és el, el programa urbanístic de la Plana del Castell, que està al voltant del Castell de Sant Marçal, molt a la vora, molt a la vora de la Universitat Autònoma, i suposo que, com deia, deu haver-hi molt caler per aquí al mig, no? Sí, eh, pel que sabem, segons les dades que tenim, doncs, eh, compta amb una inversió pública de 450 milions fins al 2022, i és una de les principals apostes catalanes en investigació. En aquest centre treballaran més de 1000 investigadors, experts en física de les partícules, que no em preguntis pas qui és. No, previs, no sé. <ríe> També biologia molecular, que això sí que ens sona una mica més, teràpia mèdica, ciències ambientals i ciències dels materials. I en una primera fase, el 5 de comptarà amb 7 estacions d'investigació. No serà una infraestructura aïllada, sinó que, com tu deies, es, es actuarà com un centre de referència en el que és el Centre Direccional de Cerdanyola, que preveu també ubicar en un espai de 340 hectàrees, un millor de metres quadrats dedicats a investigació, desenvolupament i innovació, així com també doncs, a altres empreses de producció de valor afegit. I aquest centre es completa també, com explicaves, amb una sèrie d'habitatges i de vivendes que es faran en el nou barri del Centre Direccional. Doncs Molt bé, Norma Vidal, ja que he hem donat un recorregut per al sincrotró, vas a ficar-te dins del túnel, tu? Sí, sí, sí. I, I vas córrer molt, perquè, clar, això significa que amb els camps magnètics et posa ja 80.000 km per hora i... Uh! Sí, sí, allà vam entrar tots, vam començar a córrer i una d'energia que saltava. Jo, jo et veig així la cara molt estirada, clar. Sí, és que, clar, de, de la velocitat se t'estira la cara i llavors doncs, també canviava el color de la pell, saps? Doncs ja ho saben, les senyores de més de 80 anys que vulguin un lifting gratis cap al sincrotró de Cerdanyola, eh? Molt bé, Norma Vidal, ens veiem dimecres que ve. Vale, adeu. No, dimecres que ve no. Ah, dimecres no. que ve, Sant Mena Santa, d'aquí dos dimecres. Tampoc, la Norma se'n va. Bueno, ja la veurem algun dia d'aquests. Dins de tres setmanes. Doncs. Ah, pel·lí, doncs vinga, fins aquí tres setmanes, Norma. Vinga, adeu. Adéu. adéu. No, no. no. CatalunyaComunicació.cat patrocina aquest espai. La setmana passada no vam poder parlar amb en Romar perquè precisament estava de viatge. I però no estava? Doncs de periple per a Estats Units. Romar Rofas, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Precisament estaves visitant una zona dels Units, concretament l'estat d'Arizona. Sí, l'estat d'Arizona, ja propet de Mèxic. De uh -huh. fet, estava, a uh, vaig mirar al Google, uh, estava a una hora en cotxe de Mèxic. Una hora en cotxe? Sí. Uh -huh. No vas trobar amb cap policia que et parés i et preguntes, pendejo, les paperes o algo així? <laughs> No, però ja des que vam només aterrar ja vam veure que tant les cares, eh, mica, les persones com, com la, la llengua, doncs, eh, era, hi havia bastant d'espanyol, hi havia bastanta gent que, tot i que no sàpigués per l'espanyol, doncs, per, per la cara que tenia que, dir que era mexicà, i evidentment, és un estat que primer va ser espanyol, un, un territori que primer va ser espanyol, després va ser mexicà i finalment va ser comprat a per, a, per mm. als Estats Units, als eh, mexicans. I escolta, eh, la imatge que tots tenim al cap, una mica, els que hem vist la pel·lícula de Germans Coin d'Arizona Baby, sí. és una mica desert, desert, més desert, i quan s'acaba el desert hi ha una carretera i més enllà hi ha desert. <laughs> és realment així o què? Bueno, bàsicament, eh, si ho vines des de... vaig mirar des del Google Earth i la vista de la vista d'ocell era, era un desert. El que passa és que allà enmig del desert doncs, hi ha la ciutat i hi ha algun parc i això i potser quan estàs allà dins no te'n dones compte però, però sí que ja està tot ple tots els parcs està tot ple de cactus i coses d'aquestes i, i, i si surts una miqueta cap a les afores també veus que tot és tot és desertic o sigui que sí, podríem dir que eh, si li posessis cowboys i barrets i, i coses d'aquestes doncs eh, seria seria bàsicament això un desert mm. i de fet hi ha a la ciutat on va anar, és la ciutat de Tucson és on hi ha la Universitat d'Arizona um, hi ha un estudi on es va gravar, entre altres coses, la pel·lícula Arizona i 50.000 westerns i no westerns més és una, és una zona, doncs, com el com es diu allò, Albert, que ara no me'n recordo, que aquella zona que hi ha als no, Monegros, no on, on es filmaven els westerns ara ah, tu et refereixes a la zona d'Almeria i ets això, no? no? Sí, hi, havia, hi havia un lloc on, on es filmaven westerns i tal doncs allà és el mateix, però autèntic. Escolta'm, imagina't que tenim bitllets per anar fins a Arizona, per viatjar uh -huh. fins allà, què recomanaries veure d'allà, tu? Doncs recomanaria que us lloguessin un cotxe. Um, Bé, bueno, de la ciutat que vaig anar jo, és, és Tucson, us recomanaria sobretot el, el barri vell, el barri Ovejo, que és molt, bueno, és, si, fos, si fos Espanya diries que és qualsevol poble abandonat que hi ha a l'Espanya profunda però el fet de que estigui a Estats Units fa, i que troïs un barri així amb, amb cases molt antigues rodejades de cactus amb, no sé, rètols d'aquests amb pintura, fe, bueno, pintats amb, amb, que, que destilen coses de, dels 40 dels 30 i així doncs és una cosa que a, a Estats Units és car de veure Llavors també recomanaria que agaféssiu un cotxe i que anéssiu a visitar el Museu del Desert, que és, és una, una barreja entre museu i zoològic, on pots veure doncs, la fauna i, i la història local. I i, vaja, i, i passejar pel campus de, de la Universitat de Arizona, que està molt bé. I, I llavors també la zona del Presidio, que és, com, és una zona molt remodelada, molt maca, que conserva una mica conserva l'antic la, sabor de, de la ciutat, però, però està tot, tot remodelat. Mm -hmm. Agafar un cotxe per als Estats Units per, eh, també és una aventura bastant gran, perquè a part de que el canvi és automàtic, que els que sí. estem acostumats a conduir amb, amb canvi manual, el canvi automàtic és com, Déu meu, com funciona això? Sí, a part sí. d'això, també és l'aventura de, de, de les carreteres llargues, sobretot diuen que la zona de Colorado i suposo que Arizona també, molta recta, el que fan molt és col·locar radars amb càmeres mòbils, amb, amb vehicles de la policia i és veu que es regalen fent fotografies i és sí. veu que ja ser problema per sortir al país sense pagar la multa és un dels inconvenients que els turistes hi troben quan hi van Doncs jo encara no m'he trobat perquè per si de cas sempre que he anat en cotxe per aquí he anat respectant a rajataula els límits de velocitat però el que sí que ara que parles de Colorado el gran Canyon de Colorado en, en contraí del que pugui semblar, no està a Colorado, sinó que està a l'estat d'Arizona. O sigui que si esteu per allà prop també i lluegueu un cotxe, recomano també anar a visitar el Gran Canyon. Ja no hi Alerta, perquè, a part de que teníem feina, doncs, teníem, no teníem cotxe, però sí, està allà, està a l'estat d'Arizona. Aquí tenim en Romà Rofes fent caure mites dels Estats Units. <ríe> el que passa és que li diuen Gran Canyon del Colorado perquè està provocat el, el Gran canyon mm -hmm. està provocat pel riu Colorado. Vala. Dos gode romà, ens veiem a les microcs que ve, ja un altre cop amb la qualitat de la teva zona de residència a Chicago i amb més aventures d'aquests Yankees que com estem veient, estan més bojos dels romans. Molerbert, eu, una versada. Out there. A world of Way out there this town I ara és moment de marxar cap a Vic, cap a la capital d'Osona, per parlar amb Sergi Calla, el nostre analista cinematogràfic. Sergi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Què tal? A tu te'n diuen analista, eh? Sí, sí, sí, home, sí. Qualsevol cosa. El que facis és analitzar, no? Sí. Vale. Bueno, sí. Bueno, fi, escolta, la setmana passada vas dir que que faries uns euros sí. els has fet. I tu? Jo mm. vaig encregar deures, també. Sí. Els vas fer? Eh... Uh, Bueno, quines pel·lícules tenim aquestes setmanes? Canviem de tema, doncs. <ríe> no, vi, vi, jo, jo he de dir que no he fet els deures, però, bueno, tenia una part de deures... Espera, m'explico, vale? Ja, Torno a començar, eh? Sí. Hola, què tal? Tira, tira. <ríe> Mira, uh, em vas dir veiés, uh, bueno, vaig dir que veuria Street Fighter, Sí la leyenda de Chun-Li, que qui l'han dit a Street Fighter la leyenda seca. secas? Chun-Li no? se'n va directament a... Chun-Li se'n va, quan és la pel·lícula de Chun-Li. Uh -huh. I que després també havia de parlar i havia de parlar de Dragon Ball. Mhm. Uh -huh. La primera part no l'he fet, no tinc un nas, sento, però no he pogut. Uh -huh. De fet, totes les crítiques estan matxacant, però a base d'haver aquesta no, pel·lícula. T'ho perdonem, llavors. I a nivell de crítica tampoc l'estan deixant gaire. Si és tan gaire... dolenta, t'ho perdonem. Però per què és dolenta, eh? Si no, no. Perquè és que de ser molt dolenta. No ho sé, noi. És... A veure, jo a Street Fighter vaig veure quan van fer la seva versió. Sí, amb Jean-Claude Pendam. Exacte. Uh, però aquesta, noi, no ho sé, tenir una edat en aquell moment, jo ara diguéssim que no estic per a aquestes pel·lícules, però bé. Mm. No, però és igual sí. jo, jo, bueno, és que, jo en aquell moment em va semblar dolenta aquella pel·lícula home, sí, no, no, era dolenta sí, per això, però bueno, encara és això encara t'ho creies veus el Raúl Júlia, allà ja sí. demacrat, ja en els últims dies sí, sí. vida, poora, poora. Bueno, en fi. i a part havia de fer una altra cosa que era parlar de Dragon Ball Dragon Ball, que és aquest alt trunyo Sí, sí, tot a punta que... tot a punta que serà un trunyo hi ha unes declaracions d'Akira Toriyama que deia quan vaig veure els primers dissenys em vaig quedar al·lucinat però per part negativa suposo sí, sí, però, <laughs> diu, bueno, però vaig pensar que és un altre mitjà que és una altra generació i que bé, ells deuen saber què fan perquè són cineastes, ells deuen saber Però problema és aquest, que no ho saben i pensava, pobre senyora sí, sí. Però a més es veu que es van tornar a rodar les escenes perquè el, el cor petit no semblava gaire bé i jo què sé, ja, saps que hi ha pintat malament? Ha sí, pinta malament. Sí, sí. i a més ha canviat tota la tot el rol dels personatges i... és ella que ho veus d'una hora lluny i dius uuuh, uh, es fotrà una patacada sembla que la gent que ho, que ho vagi a veure serà per per romanticisme, per recordar sí, però, però, belles glòries i tal, però després serà mi infància morta però. sí, exacte, o sigui després, de... avui està mirant sobre això i m'ha aparegut allò, una altra notícia que he trobat, que s'està adaptant també King of Fighters. King of Fighters, aquesta sí, sí que no, no tinc el gust. Esteve Fighter era el, el joc per excel·lència de, de lluita en 2D, no? Uh -huh. és, 2, sí, sí. 2, com us ho recordem. I després hi va haver derribats, cloms, segons les parts, ho va haver una mica de tot. Uh -huh. I un d'aquests, un dels millors, un dels més famosos era el, el King of Fighters que era dels consoles de Neo Geo uh -huh. és a dir, de recreatives ah, sí, sí. Per Neo Geo, sí, sí. ningú tenia una, Geo, una Neo Geo a casa no, si sí, tenia una petita, m'entreu eh, la petita sí, però tampoc ho tenia ningú uh -huh. i la gent jugava això a la recreativa que era com un toc molt més gòtic, molt més estrany Uh -huh. bàsicament hi havia aquestes i l'Art of Fighting que també era d'una altra companyia així importants, doncs ara l'estan adaptant aquest que dir, és que em fa gràcia la paraula adaptar però sí. és un videojoc de lluita és, que és, és tan absurd sí, sí. és molt absurd aquest serà un altre trunyo, amics o sigui, escolta Sergi, però a, -a es deu aquesta explosió ara de recuperar velles olors dels 80 i adaptar-les al cinema, què, què els hi ha passat? Ara? Uh, fa molt temps que Hollywood l'únic que fa és adaptar coses els videojocs en són una... És que ara no recordo cap videojoc que estigui ben adaptat. Hi havia el Mortal Kombat, no recordes? Sí. Que va fer una pel·lícula, que si m'apures, aquella pel·ícula encara tenia una certa gràcia. Vagament un recordo, eh? No, tampoc no, però, no, no, no era cap meravella, però encara, encara és salvable. Però des de d'aleshores han anat adaptant videojocs que dius, mare de Déu, yeah. passava res si de Neville, no hi ha per no agafar-la. I bueno, encara la més seriosa, si m'apures. Jo havia sentit que Resident Evil 5 és una de les millors pel·lícules de la història. Atenció. Resident Evil 5, no, un dels millors jocs de la història. No, no, no, no, no. Per per si dip... Evil 5 ah, no, clar, seria el joc, ara. seria el joc. Re, fora, fora, ho remo. Bé, <laughs> Re, a part... Mm. Doncs això és, és que Segur que n'hi ha alguna de bona, però és que no recordo cap. S'està votant o sigui, tots els còmics, tot, el que volen és atreure públic a eh, joanil infantil. Mm. I aquesta gent és, és públic de crispetes, o sigui, no, no li importa què va veure. I la gent compra les sales, és aquesta que se'n va denunciant una pel·lícula un cap de setmana, allò massiu i la gent hi va. Sí i el que volem entre treure aquest tipus de public, però subproductes, infraproductes. <coughs> Infra doncs no sé noi, eh? no sé. és un drama. Però, però, però la bona notícia és que aquesta setmana arriba una pel·li bona, Bien. és dir, passeu tota tot aquesta tonteria que estem parlant, anem a veure Monstruos contra el Monstros contra el Al revés, vollem no que ens contemos. No estan fa, de què va això? És una pel·lícula d'animació en 3D. Uh -huh. Rodada en 3, o sigui, rodada, creada expressament en 3D. Sí. No com altres pel·lícules que han fet la pel·lícula normal uh -huh. i han l'han comptunejat per poder-la emetre en 3D. Aquesta està feta expressament i està pensat tot per emetre ho en 3D. Ja, o sigui, eu donar un vid a un cinema de casa, al costat de casa vostra que tingui 3D. Cal de Quí de Cerdanyola, d'entre de poca adapten una de les, de les sales en 3D. dit ja ho tenim. Veus? No, molt bé. Ja podeu, podeu venir tots a Vic? Anem tots cap Vic, sobre, eh? Que us escoltareu molt bé. Sergi Calla ja us convida, eh? Ja us convido. Vinga, va. Diu que no de part meva. De part d'en de Sergi, eh? Del Cine Club Vic, eh? Sí. Doncs molt bé, Sergi. Uh, intentarem fer els deures per la setmana que ve. Jo recordo que havia de veure Gran Torito. No, Era? Gran Torito. No. No, no, Gran Torito no. Hablir amb mi i... Sí, Pareja de Tres. Pareja de Tres. I el és a casa de Benjamin Putton. Ah, va. Putton. I tu has de veure la bonica pel·lícula de Dragon Ball, o si més no... no Dragon Ball que ens has estrenat, Street Fighter. Street Fighter, Street Fighter, sí senyor. Este... Que mandra. Bueno, és el que toca. Ui, i si ningú fa els deures, ja està. Bueno, la setmana que ve tornava a parlar de cinema i avall, tu. Vale. Molt bé. <ríe> la setmana que ve. Vinga, Sergi, fins i migres. Adéu. patrocina aquest espai. I aquesta ha estat una setmana mogudeta a nivell meteorològic com a mínim al nostre país. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Una setmana on hem tingut pluja, vent i més pluja. Sí, sí, no, el temporal de, bueno, primera categoria directa de avant d'aquí a Catalunya, típic de primavera. I és que, bueno, veníem d'aquests dies tan assolellats a tot, a, a tot el país i ara de cop la gent diu que torna a l'hivern, no és veritat, fa fred, però en realitat el que tenim és plena primavera, uns dies de sol i un dia de pluja. Què està passant? Doncs que uh, ahir i avui han caigut uh, bastants litres a tot el país i hem tingut aquesta situació de llevant a causa d'una pertorbació que va entrar pel, pel sud de, de, de la península ibèrica. Aquesta pertorbació ha anat pujant i ens ha llançat aires de component marítim, sobretot de d'agregal del nord-est, que ens han provocat uh, aquestes precipitacions provenents de llevant. És a dir, que litres a dos i un altre cop, però ja diem que tot i que els tendons estiguin bé... És molt important que aquestes pluges perquè han caigut just en un moment en què la, les collites necessitaven aquesta aigua per poder acabar de fer un bon fruit. És a dir, aquest any la collita primaveral i estiguenca pinta molt bé de moment i esperem que segueixi així. Si vols entrem en matèria, Albert? Sí, sí, endavant. Doncs demà dijous eh, la tònica es manté igual, tindrem pluja amb, amb temperatures que potser pujan una mica i tot, però aquesta precipitació doncs, tindrem una nova tongada després d'aquest... Eh, avui farà una pausa de la nit tot que ja la matinada es podrien reiniciar les precipitacions i tindrem aquesta nova tongada de precipitacions, sobretot a partir del migdia del dijous. Tindrem encara aquests vents de component nord-est que, tot i que vinguin bastant freds, no, no bufaran tant i no accentuaran tant la fredor, que aquests dies amb prou feines passant passaran dels graus. I, I això, la temperatura podria pujar una miqueta més. Les precipitacions es mantindrien de febles i moderades, perdó, ...i eh, sobretot a la Catalunya central... ...és on es podria concentrar... Eh, ...la precipitació més important... ...què passarà divendres? Doncs continuarà aquesta precipitació... ...tot i que a partir de la tarda... ...continuarà... Eh, ...tindrà tendència a minvar... ...es mantindrà la tònica entre feble i moderada... ...i les més importants... ...se centrarien de nou a la Catalunya central... ...creiem, de moment és el que indica... ...i al Pirineu i Prepirineu Oriental... ...el vent de component nord-est... Nord ...continuaran pulsant aquestes precipitacions tot i que començarà a bufar amb menys intensitat. I fins i tot al final del dia a zones com la Plana de Lleida podríem veure alguna escletxa de, de sol, però és una possibilitat que de moment uh, no, la, no la veiem molt clara. Què passa el cap de setmana? Doncs el cap de setmana sí que uh, pot escapar alguna gota encara, a causa que tindrem la pertorbació molt a prop. Tenim mateix ciclons al centre i nord d'Europa i aquesta pertorbació de Córcega i Cerdanya que estarà donant voltes donant tots aquests dies uh, per aquí prop de casa nostra lavors Això sí sembla que la perturbació finalment, sobretot a partir de finals de dissabte i diumenge, es retiraria més a l'oest del Mediterrani, més a l'est del Mediterrani. i ens permetrien doncs, que l'anticicló ens apreccés una mica més i comencés a sortir sol a tot el país. Això no vol dir però que es puguis escapar alguna gota, sobretot a, a algun ruixat de tarda al, al centre del país a causa de, que encara vindrem aquesta aire fe de gregal, i que si el sol surt, doncs clar, amb aquest aire fred pot provocar alguna precipitació. Però vaja, no, no creiem que, que passi molt d'aquí. El cap de setmana pinta bastant bé de moment. Uh -huh. I el que diem, sembla que, que la cosa va millor a partir de diumenge, i bones notícies, eh, la setmana santa de moment pinta molt bé meteorològicament parlant eh, per la gent que vol fer vacances, evidentment. Doncs i sí, sí, tant. Doncs una gran notícia per la gent que agafi vacances per setmana santa. Xèvia Segura, ens veiem d'aquí dues setmanes. Vinga, Albert. -siau. Sí, Albert. Adéu-siau. Adéu-siau. I fins aquí el Ràdio Metropol d'avui dimecres que, com sempre, us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Caller, Romar Rufas, en aquest primer Metropol del mes d'abril, un mes que, tot i que molts ens ha sorprès, ja hauríem de saber que és sinònim de pluja, una aigua que ens pot ajudar a de alguns dels mals acaps que ens ocupen el pensament sense haver-nos demanat ni permís. I avui, per acabar, ens acomiadem amb una de les veus que estan triomfant a casa nostra, la d'Alena Miquel, amb el Plou. Que tingueu una molt bona nit. A tres lís Catalunya